а не має мотузяної драбини. Уранці прокинувся з болем голови, покірно відсунув від дверей шафу і, тяжко зітхнувши, поволікся на роботу. Що я міг вдіяти? Ось він, маленька мурашка серед тисячі інших мурашок, зайнятих каторжною працею. А я літаю зверху над велетенською вежею, яка згідно із первісним задумом має поєднати небо і землю. Але згідно механічно лише добрі і злі вчинки перетворюючи їх у якусь антиречовину. Вселення диявола. Біснувата у червоній курці загородила двері автобуса, штовхає кожного, хто ненароком її торкнеться. Не чіпайте мене геть. Люди притихли. Я пурхаю між ними, заглядаю у їхні здивовані й сумні очі. Сідаю біснуватій на плече і кажу, а ти вийди. Ловіть його, кричить вона. «Тримайте!» Перш ніж я встигаю відлетіти, затискає мене в жмені. Я проникаю через її долоню. Вона, звісно, не відчуває болю, але бачить діру. «О!» – вихоплюється в неї крик жаху. Тепер усі бачать діру в її долоні, бачать чудо. А я опиняюсь у підземеллі, де темно і вогко, Немає жодного вікна, кубляться гади й стогони. Вони жируть червоне тепле м'ясо людських сердець. Тяжка задуха. «Мамо!» – чую голосок. «Де ти?» «Не бійся нічого!» Я вихоплюю маленьке дитяче серденько. Воно легше за пір'їнку. Куди ж мені з ним подітися, щоб на нього не впало ні краплі отруйного слизу? Хочеш полетимо до чарівної країни, а я вернуся додому. Звісно, коли захочеш. Чи знаєш ти, дитино, як важко вибратися з підземелля? Навіть мені, білому пташку. Горбок, долинка, стежечка. Усе притрушене торішнім листям, Котрась із стежечок веде до чарівної країни. Треба спочатку тричі пройти між двома зрослими корінням деревами, Не озиратись. Ось круглий камінець – це знак». Будемо шукати ще знаків, які вказують шлях до чарівної країни. Пам'ятай про це все життя, дитино. А тепер твоя зупинка можеш виходити. Чарівна країна вміщується в горішку і в маковому зернятку. Автобус жаху зникає, не лишаючи рубців. На серці Інші виміри Антикіт П'є антимолоко Ретельно вилизує мисочку Більше нема Увечері прийде господиня Дасть ще А тепер можна сісти на підвіконні І дивитись, як розбирають вежу Десь серед цих людей в однакових сірих халатах і його господиня. Цеглу складають на купи, вантажать і відвозять у той світ, де з неї будують вежу. До білого пташка антикотові немає діла. Він мружить жовті очі, його вуса досі пахнуть молоком. Я сиджу на настінному годиннику, стрілки якого рухаються назад. Це приємно.